Och så kommer vi till paragraf 10 och det gäller då att vara ordförande för 2010 och be styrelsemedlemmar istället för dem som står i tur att avgå och dessutom en komplettering väljas en, en, en medlem istället för Dickstrand eller som har ansagt sig och den, den skulle då ha mandatperioden till det här årets slut eller den resterande mandatperioden. Men det gäller val ordförande, får jag förslag? Mona? Ja. Finns det andra förslag? Då får jag tacka för förtroende och ska försöka dra det ett år till men men sen så småningom så kan det nog börja funderas på någon ny ordförande för för det, det börjar ju snart bli många år sedan det började Oj, och jag, börj jag börjar bli äldre så att det där det skulle gärna få i god tid börja ses efter en ny ordförande. Småningom. Men tack för förtroendet. Fem år till, ja. mm. <laughs> <laughs> <här> Så har vi då val av styrelsemedlemmar istället för dem som är tur att avgå. Och i tyrat A går står Monika från Wundsdorf, Mona Boström och Kai Malmberg. Får jag förslag? Återval är föreslaget, finns det andra förslag? Om inte så återväljer vi Monika, Mona och Kai. Och så har vi då att välja en, en styrelsemedlem för den återstående perioden av Dickstrandells medlemskap. Och det gäller då alltså för år 2010. Får jag förslag? Monika, sen Margita. Ordförande, jag föreslår Anna Romberg för det här ena året jag har talat med henne och, och frågat om hon är intresserad hon är, är ju medlem i eh, Bärsundsbladets redaktion och, och, och ansvarar som redaktör för hemsidan och jag har lärt känna, lärt känna henne som en mycket ansvarsfull, omstadsfull skrivkunnig människa och hon har sagt att, att hon att det är lite problematiskt för henne när hon måste resa så mycket, men, men hon, hon var villig att pröva åtminstone det här ena året och se om det går att kombinera med arbete. Så att hon har sagt ja till, till att bli nominerad. Mm. Margareta? Jag tänkte förstå samma med honom, hon har Monikas person. Mona, varsågod. under staden finns det många förlag. In dessa betyder det att vi har tomt under staden förlag och då måste vi gå till omröstning sen har vi det här röstningsförfarandet kan det godkännas att vi att vi med handuppräkning röstar om de här olika personerna eller vi måste, andra alternativ är att göra det skriftligt förstås men Ja. Och möter så anser är så Så nu får det här an. Protokollförstera. Det var andra så. Ja, Nu får ni stiga upp och räkna röster. Vi har då två förslag, två förslag, och det är då Anna Romberg och Armi Vals. Vi Weiber, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Det var rätt första bokstav i alla fall. <laughs> <laughs> Ordförande, får jag, ja. får jag fråga en sak här före vi går till det här äh, valet? Äh, finns här suppleanter i styrelsen? Nej. Nej. Jaha. Nej. Det finns, det finns i stadgarna sagt att det ska finnas suppleanter. Nej, det finns att fyra som består av och sex medlemmar ja, inga som plus en ordförande. Jaha. Okay. Och, och det här, och det här an, eh, vi diskuterade i styrelsen, Strandell eh, Strandella, sa ju i början på oktober, i höstas. Och, och det skulle ha funnits en möjlighet att sammankalla ett extra årsmöte för att välja en medlem för hans resterande mandatperiod. Men vi ansåg då att, att när, när vi var i oktober då redan så har vi så nära i årsmöte att, att styrelsen fick klara sig med fem personer plus ordförande. Och, och vi väljer på årsmöte en person istället för honom. Så så här stadgarna, stadgarna säger att, att det där Fröningens angelägenheter handlas av en styrelse som består av ordförande och sex medlemmar. Vilka väljs vid årsmötet? Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare, gassörövret och alla övriga befattningshavare. Ordförande väljs varje år. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är två år. Dock så att tre medlemmar är i tur att avgå varje år. Och låtdragning av vilka tre av de valda styrelsemedlemmarna som är i tur att avgå det första året. Så är det i stadgarna. Eh, så det är där han. Orta Jo. Pia som har till Raseborg så låt det bli och du bor, du bor här inom området. Ja, Fast men var... officiellt så bor det här. Ja, men du har anknytning till området. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh. sen, sen vet <laughs> jag. Det är med, med anknytning, naturligtvis. Vi naturligtvis ska, ska laga det klart. Vi <laughs> behöver prata. Med, med för förbias del, då är man skriven på Majdal. Nej, nu är jag skriven på Raseborg. Jag var man inte... Alltså i Ekenäs. Ja. Visst? Ja, men men, har Majda eller ja. Inga. Ja. Men alltså, jag har anknytning i och med Radio Barosun så det är ju helt tolkningsfråga. det är så <laughs> <ja>. hon <laughs> är ja. pion Men jag tror att det är helt bra att jag förhåller mig opartisk eftersom jag är medlem av pressen. Alltså, äh, våra, våra stadgar säger så här mm. om medlemskap. Eh... Mm. Medlemmar som är medlemmar i föreningen kan ansluta sig var och en fysisk person som önskar stödja det i andra paragrafen av angivna syften. Som undersöktande medlem kan antas fysisk person, samfund med rättsförmåga samt stiftelse. Föreningens medlemmar antas ha styrelsen. Ordinarie understödande medlemmar samt samfund och stiftelse bör ha anknytning till föreningens verksamhetsområde. Anknytning har de Ja. Jag har båtplats, jag har båtplats på Mödholm. Jo, jo, Brita är självklart som bor här. Det är ett fråga, fråga om, annat. om att annat. För att det där, det är ju så också med, så har ju räknat att att sådana som har fritidsbostad inom det här området kan råknas som våra medlemmar. Men anser möte att, att, att Pia har... Har han knutning till området? Jo, absolut. Bra! Hej då. då! Då går det Det här kommer jag att skriva i min dagbok. Jag har äntligen blivit antagen i Barasund. Tack så mycket. Nej, du fick rätt till rösta i det här mötet. Jag har gett en prät, Han är gnidig Det här är. han. Jo, men då genomför vi. Röstning, den som, den som då vi tar, vi tar ett... Ett namn i sänder och, och, och, och, och den, den man då stöder så räcker man upp handen. Och om vi tar det, Anna blev föreslagen först, så tar vi Anna Romberg till först. Den som stöder Anna Romberg räcker upp handen nu. Kommer du tillsammans som jag Mån med 11 <laughs> Ni måste komma tillsammans Resultat <laughs> 11 Tack för det Och den som stöd armen. Med. Räcker upp handen nu! Får lov att gå på isen då eller? Eller vad? Det var jämnt, tjej inte det. Fär när han rakar vet, vet ni vad det här blir? Det blir lott Joo, niin, vaan niin, joo, niin, Ja niin, joo, niin, joo, niin, Och då har inte skrivit här på den här listan jag antar attliga inte. Jag Är Ja, då du är tvåtusen tre. Ja, ni ja, är tvåtusen ja, ja, ja. tre. Ja, ja så, ja, så, så mm. oh, ja, ja, är du tvåtusen Ja. Och några är tvåtusen Och jag är inte Fast ja, är så sämmt så bara så. Jag är det. Måste inte det man vill det skulle vara. Jag är tvåtusen sextio. Vem får dra? Får och vem ska vara fru Fortuna? Nej, Petski, Petski. Betsky Någon är en skrättnare måste vara Ja Så Jag har nu två lappar här Den ena står Anna på och den andra står Armi på Är det Anders eller Ann-Marie som ska dra? Ann-Marie får på <laughs> Oh, Viet voo anders här, det han är i det. När han är majo i majoritet. När han är majo i det. När han är majo i det. När det. det. var Anna kan vi bara konstatera att Anna efter lotteradning har blivit val till styrelsemedlem för detta år eller resterande period av Dixandelskandantik. Det var det. Så har vi punkten valat vår revisorer och revisor suppleante för dessa för år 2010 och där har varit varit det här Kirsti Karlstedt och Bo Vitstra som ordinarie och så har det var Brita och Kristina, så var det ju. Fråga förslag. Kirsti, varsågod. Lennart Brödemann. Lennart Brödemann. var då. Det Revisor. Han är, är kompetent. En fin båd. Jag vet inte, här finns många som har fina båd. Den är riktigt fina tre båd. Det här har han. Ja, ja. Jag måste, jag måste fråga jag måste fråga fråga Kišti då du menar att du avgår och föreslår förlorat i ditt ställe. Ja, det finns många Ja. Just det. förslag. Mera förslag. Ska vi åter välja de andra? Ja. Ja. Bo Wikström. Lennart Brödemann och Bo Wikström, de ordinarie och, och, och, och Greta. Lindholm och Kristina Della Chapelleson-Supplänter. De valda. Och så har vi kommit till punkt 12, övriga ärenden. Styrelsen har inte något övriga ärenden har medlemmarna några övriga örenden. Om inte så kommer vi till punkt 13 och det mötet avslutas. Och tack för deltagande och jag avslutar här med mötet klockan 20.25. Det är Lite Det var